.000 tamaseiko eekainaren hamaikan hendaiaako hoio auzoko argiaztea etxea okupatu eta sasiko gaztetxea ereki zuten. Gerostik bezala jarraitu nahi du hendaiaako gaztea esanbla eta aztenen ontatik igan den arte ekimen eta jarduerahauunitz. Antolatu dituzte, kanporatze, aginduaren esperoan diren bitartean. Aymar López, sasiko gaztetxeko kidea. Otxaiaren bostean izan genuen bigarren epaiketa, ebaionako instantzia hundiko epaitegian, eta apirilaren hogeita iruan ateratzekoa da epaiketa horren deliberoa, eta beraz guk ba pixkat gaztetxeko aventura honi ba, azken azken gaualdiak eta azken egitaragoa izan daitekena e, antolatzea erabaki dugu, argi astea izenarekin pixkatzea zehazteko izen horri buruz argi astea gaztetxeko gaztetxeko katua dagoen etxearen berezko izena da etxe horrek argi astea izena zuen, eta beraz astebeteko programazioa denez, ba, itzioko itz hori egin dugu, eta hori beraz e, ba, gaztetxeko aventura honola baita, laurbildu bildu anean, edo Astelein nontan, arratzeko saspiretan, bid idazi kontsumo taldeko kide batzuen aurkespena antolatu dute. Aste artean Josemari agirretxe porrotz bailazuarekin errigintzaz eta irrigintzaz mintzaldia izanenda gaztetxean.